Agonie și extaz, pista 21 Pentru prima oară văzut Michelangelo, acum palatul cufundat în mohoreală. Lorenzo suferise încă un atac acut de gută și abia mai putea să șchiopăteze prin încăperi. Polițiano, vădit struncinat, se atârna de Lorenzo ca un copil. Spiritul și profunzimea îi pieriseră. Ficino și Landino erau îngrijorați de soarta operei lor de o viață, căci Savonarola amenința să arde toate cărțile din Florența, afară de comentariile creștine recunoscute de biserică. Pico era cel mai adânc lovit. Nu numai că el avusese ideea ca savonarola să fie adus la Florența, dar se considera încă de acord cu cea mai mare parte a programului său și era prea cinstit ca să-i ascundă aceasta lui Lorenzo. Lorenzo își adună forțele pentru încă un atac frontal rugându-l pe starețul Bichelini, de la Santo Spirito, să li se alăture. Michelangelo îl cunoscuse pe stareț la prânzurile de duminică, din palat, și uneori se întorcea cu el după amiaza la biserică pentru a lua schițe după frescele bine cunoscute, ca Sfântul Ion cel Tânăr și altele. Starețul, un om energic de 50 de ani, era vestit în Florența drept singurul care își purta ochelarii pe stradă. Fețele oamenilor când trec grăbiți pe lângă mine, îi lămurise el odată lui Michelangelo, sunt ca paginile unei cărți pe care o răsfoiesc cu privirea. Prin aceste lentile măritoare le cercetez figurile și caracterul. Acum, starețul ședea în fața mesei joase din studiolo, iar Lorenzo îl întreba dacă e de acord să trimită la Roma după cel mai strălucit predicator al Ordinului Augustinilor, ca să-i aducă pe Florentin pe calea cea dreaptă. Cred că-l știu pe omul de care avem nevoie. Am să scriu numai decât. Florența se adună să-l audă pe călugărul Augustin, venit anume pentru a demonstra foarte doct exagerările și primejdia a lui Savonarola. Venire cu toții la Santo Spirito. Îi ascultare cuvintele politicoși și se risipiră nepăsători. Din nou, Michelangelo încercă să se retragă în baraca lui, dar pereții prea subțiri nu puteau opri porția zilnică de vești proaste. Pico a încercat să-l convingă pe Lorenzo să nu pună iscoade pe urmele lui Savonarola, motivând că acesta, mult prea dăruit credinței lui, nu putea să vârși vreun păcat al cărnii, așa cum spera Lorenzo să-l prindă. Oamenii lui Savonarola prinseră pe spionii puși de Lorenzo și de mascară. Fra Mariano îl părăsise pe Lorenzo și, îngenunchind în fața lui Savonarola, îi ceruse iertare. Doar o mână de studenți mai luară parte la ultimele conferințe ale Academiei Platon. Tipografii Florenței refuzară să tipărească orice text care n-avea cuvințarea călugărului. Sandro Botticelli, trecu și el de partea lui Savonarola, declarând în public că nudurile lui de femei erau desfrânate, lascive și imorale. Și Michelangelo era de acord cu cruciada lui Savonarola pentru reformă, dar nu putea fi de acord cu atacurile împotriva familiei medici și a artelor. Când încercă să-i mărturisească această dilemă lui Bertoldo, acesta deveni morocănos, iar când apoi îi arătă sculptura, îi spuse iritat ucenicului său că nu respectase ideea luptei centaurilor. E prea simplist ce ai făcut." n a învățat nimic din lucrarea mea și în lupta sau din cea de la Piza. Ai lăsat deoparte toată bogăția. Firește influența lui Savonarola. E nevoie de cai, de veșminte bogate, de arme. Altfel, ce-ți rămâne de sculptat? Oameni, mormăi Michelangelo ca pentru sine. Sculptura ta e sărăcăcioasă. Dacă vrei să ții seama de părerea mea, atunci aruncă blocul ăsta ca pe o încercare neizbutită. Și roagă pe grana ci să-ți altul Câteva zile, Bertoldo nu călcă prin partea din funda grădinii Michelangelo primi însă un alt vizitator în locul lui Pe fratele său, Leonardo, în mantie și glugă, cu obrajii subți Fi binevenit în atelierul meu de lucru, Leonardo Leonardo se uită țintă cu buzele strânse la sculptura lui Michelangelo Pentru sculptura ta am venit Vrem să o închin lui Dumnezeu cum asta? Nimicind-o. Împreună cu desenele pe care ni le-a adus boticeli și alte necuvințe ale artei pe care drept credincioșii le-au adus de bunăvoie, vor alcătui primul rug al lui Savonarola pentru purificarea Florenței. Pentru a doua oară era sfătuit să-și nimicească opera. Ți se pare necuvincioasă sculptura mea? E un sacrilegiu. A la San Marco și zvârli-o tu în flăcări. Era în vocea lui Leonardo ardoarea unui foc lăuntric, care îl scoase din fire pe Michelangelo. Îl apucă de cot și, chiar în furia sa, simți că niciun pic de carne nu învelea oasele fratelui său. Îl împinse spre poarta din funda grădinii și îl scoase în stradă. Se gândise să lucreze săptămâni întregi la lustruirea sculpturii, ca să scoată în evidență părțile luminoase ale siluetelor sale. Dar, în loc de asta... Îl rugă pe Granacii să-l ajute să mute în aceeași seară blocul în palat. Granacii împrumută o roabă pe care bugiardinii o împinse prin piața San Marco și pe via larga, la vale. Ajutat de bugiardini și Granacii, duse blocul în salonul lui Lorenzo. De o lună, de la predica lui Fra Mariano, Lorenzo nu mai văzuse lucrarea. Cu fața gălbejită, cu ochii lipsiți de strălucire șchiopătând a nevoie sprijinit în baston, Intră în cameră și rămase uimit Ah, exclamă el și se lăsă pe un scaun Mult timp rămase tăcut, cu privirea țintită la sculptură, studiind-o în amănunt, siluetă după siluetă și treptat obrajii se îmbujorară Vigoarea părea că îi revine în mădulare Michelangelo rămăsese în picioare în spatele lui, uitându-se și el la sculptură în cele din urmă, Lorenzo se întoarse și își ridică privirea spre el, cu ochii scânteind. Ai făcut bine că n-ai mai lustruit-o. Urmele dălții ajută la scoaterea în evidență a anatomiei. Așadar, vă place lucrarea mea excelență. dacă îmi place, pot să simt fiecare trup, fiecare piatră, fiecare os zdrobit, degetele tânărului rănit din colț încleștate în părul și pe lui." Brațul a postin pietrele pe care nu le va mai arunca niciodată. Nu seamănă cu nicio altă sculptură din câte am văzut. Am și primit o propunere. Un protector? Vrea cineva să o cumpere? Nu chiar. O vor ca jertvă. Savonarola mi-a cerut prin fratele meu, Leonardo, să o închin lui Dumnezeu pe rugul lor. Urmă o pauză abia simțită înainte ca Lorenzo să spună: Și ai răspuns? Că nu stă în putința mea să o dau. Sculptura aparține lui Lorenzo de Medicii. Sculptura e a ta. Chiar pentru a ioda lui Savonarola să o ardă? Dacă asta-ți e voia? Dar să presupunem, Excelență, că de la bun început am închinat-o lui Dumnezeu. Acelui Dumnezeu care a creat omul după propriul său chip al bunătății, forței și frumuseții. Savonarola spune că omul e josnic. Ne-a creatoare domnul din ură? Lorenzo se ridică brusc și umblă prin cameră. Abia mai șchiopăta. Un slujitor intră și așeză două tacâmuri pe o masă joasă. Stai jos, mănâncă și ascultă-mă. Voi mânca și eu, deși nu aveam nicio poftă înainte de venirea ta. Se întinse după o coajă de pâine rumenită. Michelangelo, forțele distrugerii prigonesc roadele creației. Artele cele mai de preț, podoabe ale fiecărui veac, sunt sfâșiate, nimicite, arse de urmași. Uneori, așa cum vezi azi, aici la Florența sunt distruse chiar de foștii prieteni și vecini din același oraș, în același an. Savonarola nu urmărește numai ceea ce numește el opere păgâne și nuduri lașcive. El are de gând să nimicească toate picturile și sculpturile care nu se potrivesc tiparului lui freșcele lui Masaccio, Filippo Lippi, cele a lui Benozzo Gozzoli, de aici, din capela palatului, ale lui Ghirlandaio, toate statuile grecești și romane, cea mai mare parte a sculpturilor noastre florentine. Nu știu dacă va mai rămâne ceva în afară de îngerii lui Fra Angelico din chiliile de la San Marco. Puterea lui crește și dacă va izbuti să-și impună voința, Florența va fi siluită la fel ca Atena de către Sparta. Florentinii a o fire nestatornică. Dacă îl vor urma pe Savonarola până la capătul drumului pe care l-a anunțat, tot ceea ce a fost creat încă de pe vremea când străbunicul meu a oferit premiul pentru ușile baptisteriului, va fi șters de pe fața pământului. Florența va aluneca înapoi în întuneric. Zguduit de adânca tulburarea lui Lorenzo, Michelangelo strigă, ce greșeală am făcut crezând că Savonarola va schimba numai ceea ce e rău în viața Florenței. El o să distrugă deopotrivă și tot ceea ce e bun. Ca scultor am să fiu un sclav, cu amândouă mâinile retezate. Nimeni nu suferă când un altul își pierde libertatea, răspunse Lorenzo cu tristețe. Apoi împinse farfuria deoparte. Vreau să faci o plimbare cu mine, trebuie să-ți arăt ceva se îndreptară spre fundul palatului și traversară curtea interioară către fațada bisericii familiei medici San Lorenzo. Înăuntru, lângă unul din amvonurile de bronz, proiectat de Donatello și lucrat de Bertoldo, era îngropat Cozimo, bunicul lui Lorenzo. În vechea sacristie, proiectată de Bruneleschi, se afla un sarcofag unde odihneau părinții lui Cozimo, Giovanni di Bici și soția lui și un sarcofac de porfir a lui Piero cel Gutos, tatălui Lorenzo, sculptat de Verocchio. Dar fațada principală a bisericii rămăsese închipvădit, vădit, neterminată, din cărămidă neprelucrată de culoarea pământului, așezată neregulat. Michelangelo, aceasta e cea din urmă operă de artă pe care am datoria să o termin pentru familia mea, o fațadă de marmură în firidele căreia să se înalțe vreo 20 de sculpturi. 20 de sculpturi, tot atâtea câte se află în fața domului. Nu sunt prea multe pentru tine. O statuie în mărime naturală din fiecare siluietă sugerată în lupta centaurilor. Trebuie să creăm o operă de care să se bucure întreaga Italie. Michelangelo se întrebă cu mirare dacă senzația de scufundare pe care o încerca în coșul pieptului însemna bucurie sau neliniște. Declară avântat. O voi face, Lorenzo Făgăduiesc. Dar voi avea nevoie de timp. Mai am însă atât de mult de învățat. N-am încercat încă nici prima mea sculptură desprinsă de fundal." Când ajunse în odaia sa, îl găsi pe Bertoldo înfășurat într-o pătură, a plecat deasupra unui vas cu cărbune aprinși în jumătatea sa de el, cu ochii injectați și cu fața de un alb ca aluatul. Michelangelo se duse repede la el. Nu te simți bine, Bertoldo?" Nu." Nu mă simt bine. Mă simt un bătrân prost, orb, ridicol, pe care l-a depășit timpul. Ce te-a făcut să tragi o concluzie atât de aspră? Întrebă Michelangelo Vesel, încercând să-l însenineze. Faptul că am cercetat scultura ta în camera lui Lorenzo și că mi-am amintit cele ce ți-am spus despre ea. Am greșit. Am greșit îngrozitor. Am văzut-o ca pe o piesă ce ar urma să fie turnată în bronz. Atunci da, sculptura ta ar fi fost stricată, trebuie să mă ierți. Dăm voie să te așez în pat. Îl așeză pe Bertoldo sub lapuma de fulgi, coborâ în bucătăria de la subsol și ceru o cană de vin, încălzit pe tăciunii care se stingeau. Duse cana de argint la buzele lui Bertoldo, alinându-l atât cu lichidul fierbinte, cât și cu vorbe prietenești. Dacă sculptura mea cu lupta centaurilor e bună, asta se datorește faptului că m a învăța cum să o fac bună. Și dacă n-am lucrat-o ca pe un viitor bronz, e pentru că dumneata mi-a atras atenția asupra deosebirilor dintre marmura solidă și metalul fluid. Trebuie să fii mulțumit așadar. Mâine o să începem altă sculptură și o să mă mai înveți încă multe alte lucruri." Da, mâine," oftă Bertoldo. Închise ochii, apoi deschise din nou grăbit și întrebă Ești sigur, Michelangelo, că mai există un mâine?" Și a dormit. Peste câteva clipe, în respirația lui se petrecu o schimbare. Părut să devină mai greoaie, mai gâfâită. Michelangelo se duse să-l trezească pe Sior Piero, care trimise un slujitor după doctorului Lorenzo. Michelangelo își petrecu noaptea sprijinindu-l pe Bertoldo astfel încât să poată respira mai ușor Doctorul mărturisi că nu poate să-i facă nimic La prima geană de lumină, Bertoldo deschise ochii, se uită la Michelangelo, la doctor și la sor Piero, înțelese în ce stare se afla și șopti Duceți-mă la Poggio, e atât de frumos acolo Slujitorul veni curând să anunțe că trăsura îi așteaptă Michelangelo îl pe Bertoldo cu pături cu tot și îl ținu culcat pe genunchi tot drumul către Pistoia, la cea mai frumoasă dintre filele familiei medicii, fosta a verilor lui Michelangelo, familia Rucelai, refăcută cu minunate galerii deschise de Giuliano da Sangallo. Ploaia biciuit răsura tot drumul, dar, îndată ce îl așezară pe Bertoldo în patul înalt din odaia sa preferată ce domina râul Ombrone, Soarele se ivi luminând verdele peisaj în belșugat al Toscanei. Lorenzo o sosi și el într-o trăsură ca să-l îmbărbăteze pe vechiul său prieten și l-a duse și pe maestro Stefano da Prato ca să încerce niște leacuri noi. Dar Bertoldo își dădu sufletul a doua zi spre seară. După ce preotul îl miruise, rosti cu un zâmbet slab cele din urmă cuvinte, Încercând parcă să-și facă ieșirea mai degrabă ca un om de spirit decât ca un sculptor Michelangelo, tu ești urmașul meu, cum i-am fost eu lui Donatello Da, Bertoldo, și sunt mândru Vreau să-ți las moștenire toată averea mea Dacă așa te voia Te va face bogat, vestit, cartea mea de bucate Am să o păstrez întotdeauna cu sfințenie Bertoldo o din nou ca de o glumă știută în taină numai de ei doi și închise ochii pentru totdeauna. Michelangelo își l rămas bun în tăcere, apoi se depărtă. Își pierduse maestrul. Nu va mai avea niciodată un altul. Capitolul 15 În grădina de sculptură toate erau vraiește acum. Lucrul încetase cu totul. Granacii lăsase baltă pictarea unei scene de stradă în sărbătoare, aproape terminată, și își petrecea timpul căutând cu înfrigurare modele și blocuri de marmură sau alergând după comenzi mărunte. Un sarcofag, o madonă... Târziu, într-o amiază, Michelangelo îl încolți pe prietenul său. E în zadar, Granacii! S-a terminat cu școala noastră! Nu spune asta! Trebuie doar să găsim alt maestru!" Aseară, Lorenzo mi-a spus că aș putea să mă duc la Siena să caut unul. Sansovino și rusticii își făcură apariția în atelier. Michelangelo are dreptate, spuse Sansovino. Am de gând să primesc invitația regelui Portugaliei și să mă duc acolo să lucrez. Cred că am învățat tot ce puteam învăța ca ucenici, adăugă rusticii. Niciodată nu m-am simțit menit să ciopleș piatra, făcu bugiardinii. Firea mea e prea domoală, sunt făcut să amestec uleiurile și culorile. Am să-l rog pe Ghirlandaio să mă primească înapoi. Granaci se repezi la Michelangelo. Să nu-mi spui că pleci și tu. Eu? Unde m-aș putea duce? Grupul se risipi. Michelangelo porni spre casă în soții de Granaci ca să-și anunțe familia de a lui Bertoldo. Lucreția, tulburată la vederea cărții de bucate, Citi cu glas tare mai multe rețete Lodovico nu arătă niciun interes Michelangelo, e gata noua ta sculptură? Într-un fel, da Il Magnifico a văzut-o? Da, i-am arătat-o I-a plăcut? Da Asta e tot doar un da? Nu și-a arătat încântarea, aprobarea? Ba da, tată Atunci unde sunt banii? Ce bani? Cei cinzeci de fiorini? Nu știu despre ce... Haide, haide! Il Magnifico ți-a dat cincizeci de fiorini când ai terminat fecioara cu pruncul. Dă-ncoace punga!" N-am primit nicio pungă." Nicio o pungă? Doar ai muncit un an întreg. Ești îndreptățit să primești acești bani." Nu sunt îndreptățit la nimic, tată, peste ceea ce am primit. Dar Il Magnifico ți-a plătit-o pe prima și nu o să ți-o plătească pe asta?" Lodovico deveni sentențios. Asta nu poate însemna altceva decât că nu-i place lucrarea. Poate la fel de bine să însemne că e bolnav, frământat de multe alte lucruri. Atunci, mai sunt speranțe că o să-ți plătească? Știu eu. Trebuie să-i aduce aminte. Michelangelo clătină din cap disperat. se întoarse la palat călcând rar pe străzile reci, ude. Un artist lipsit de idei e ca un cerșetor. Se tot răște sterb cerșind de-a lungul orelor. Pentru prima dată de când intrase la școala lui Urbino, cu șapte ani în urmă, n-avea nicio poftă să deseneze. Se ferea până și de alcătuirea în mintea sa a cuvântului marmură. Nasul rupt, care nu-l supărase deloc atât timp cât lucrase, începu să-l chinuie. O nară era cu desăvârșire stupată, îngreuindu-i respirația. Din nou a avut conștiința urâțeniei lui. Grădina era părăsită. Lorenzo oprise construcția bibliotecii. Pietrarii plecaseră și odată cu ei și cioplitul ritmic al blocurilor de construcție care crea cea mai firească ambianță pentru munca lui. Plutea în aer semnul unor prefaceri. Grupul Platon venea rare ori la Florența să țină conferințe. Serile petrecute în studiolo luase răsfârșit. Lorenzo hotărât să urmeze un tratament întreg de șase luni, la una din vilele sale, cât mai departe de palat și de îndatoririle lui Acolo avea putința nu numai să se vinde de gută Dar și să-și întocmească planul de bătaie pentru a-l înfrunta pe Savonarola Va fi o luptă pe viață și pe moarte, spunea el Și va avea deci nevoie de toate puterile lui Dar, deși toate armele se aflau în mâinile lui Lorenzo Avere, putere, controlul asupra cârmuirii locale tratate cu orașele cetății și cu națiunile din afară, prieteni statornici în toate dinastiile învecinate, în timp ce Savonarola n-avea decât sutana de pe umeri, totuși acesta, trăind viața lui de sfânt închinată credinței, incoruptibil, învățător strălucit, dotat cu o forță reală, săvârșise de pe acum serioase reforme, nu numai în viața personală a clerului toscan, dar și în viața de desfrâu a florentinilor avuți, care se strângea în jurul lui, renunțând la toate desfătările trupești. Se părea că fra Vonarola deținea întâietatea. Făcând parte din planul său de a-și orândui treburile, Lorenzo grăbi pregătirile pentru ca Giovanni să fie învestit cardinal, îngrijorat că nu cumva papa Inocențiu al viii om în vârstă, să nu moară înainte de a-și ține făgăduiala, iar următorul papă, poate dușman al medicilor, Așa cum fusese și alții înainte, să nu fie de acord al primi pe tânărul de 16 ani în ierarhia conducătoare a bisericii. Totodată, Lorenzo știa că această numire va apărea în ochii florentinilor ca o victorie strategică. Pregătirile făcute de Lorenzo pentru plecarea la Caregi? Îl linișteau pe Michelangelo deoarece Lorenzo începuse să treacă asupra lui Piero însemnate chestiuni de afaceri și de guvernământ. Dacă Piero urma să preia conducerea, ce soartă l-aștepta pe Michelangelo la palat? Piero ar putea să-i poruncească să părăsească palatul și la urma urmelor care mai era poziția lui acolo acum când grădina de sculptură fusese de fapt închisă. Nu se spusese niciun cuvânt despre bani în legătură cu lupta centaurilor, astfel că acasă nu se putea duce. Cei trei fiori de cheltuială nu mai erau depuși la locul obișnuit. N-avea nicio nevoie de acești bani, dar brusca lor dispariție îl descuraja. Cine poruncise asta? Lorenzo? Sir Pietro da Bibiena, crezând poate că nu mai era cazul de vreme ce grădina de sculptură nu mai funcționa? Sau poate Piero? În clipele acestea de nesiguranță, Michelangelo se îndreptă spre contesina, căutându-i tovărășia, petrecând ore întregi și stând de vorbă cu ea sau citindu-i cu glas tare din divina comedie pasajele care îi plăceau lui ca bunăoară cel din infern, cântul al 11-lea. Că firii arta, cât e scrisă poată, e ca și unui maestru învăță celul, deci e lui Dumnezeu ca și o nepoată. Dintre astea două, de a aminte felul în care facerea de Adam tratează, un om își ia și viața sa și țelul. Platonicienii îl îndemnaseră să scrie sonete ca fiind cea mai înaltă expresie a gândirii literare a omului și îi citiseră din poeziile lor, năzuind să-i formeze o înțelegere mai adâncă în domeniul artei. Pe vremea când se mărturisea din plin desenând, modelând și cioplind, nu simțise nevoia unui alt mod de exprimare. Acum însă, în singurătatea și haosul în care se zbătea, se apucă să aștearnă pe hârtie primele sale versuri șovăitoare, dedicate contesinei. Spre cerul sunt purtat de un chip fermecător, nu știu nimic pe lume mai încântător. Și apoi, un suflet nimănui cunoscut decât mie, chipeși cum altul nui. doar spiritul meu vede... Rupse crâmpeele de versuri, conștient că sunt sfărăitoare și naive, și se întoarse în grădina părăsită, cutreierând potecile sau încăperile cazinoului, din care Piero poruncise să fie aduse înapoi la palat toate cameele, fildeșurile și mapele cu desene. Tângea de dorul lucrului, dar se simțea atât de pustiu încât nu știa de ce să se apuce. Așezat la planșeta lui de desen din baracă, în urechi doar cu zumzetul gâzelor printre florile crescute la voia întâmplării, îl și o tristețe, simțământul de a fi singur pe lume. În cele din urmă, Lorenzo o trimise după el. Ți-ar plăcea să vii cu noi la Fiezole? Petrecem noaptea la vilă. A doua zi dimineața, Giovanni urmează să fie investit cardinal, la Badia Fiezolana. N-ar fi rău să asisti și tu la ceremonie. Mai târziu, la Roma, Giovanni își va aminti că ai fost și tu de față. Merse la fiezole într-o trăsură, împreună cu Contesina, tânărul Giuliano și Doica. Contesina a cerut să coboare la San Domenico, la jumătatea drumului ce urca pe deal, fiindcă voia să vadă badia, unde, ca femeie, nu i se îngăduia să-i aparte a doua zi la învestirea fratelui său. Michelangelo cunoștea îndeaproape bisericuța, deoarece se oprise să o viziteze în timpul plimbărilor sale la Fiezole și Cave Maiano. Partea de jos a fațadei, în stil roman, data din 1050, dar pentru el marea frumusețe se afla în interiorul restaurat în stilul lui Brunelleschi, până în cele mai mici amănunte ale lucrături în piatră. Zidurile, coloanele, ferestrele, altarele, adevărate opere de artă fără cusuri ale pietrarilor din Fiezole și Setiniano, printre care și prietenii lui, Topolino. Când își spuse părerea despre această desăvârșire, Contesina îi răspunse rezând: Ești un eretic, Michelangelo. Tu crezi că însemnătatea unei biserici stă în operele ei de artă. Și nu-i așa?" Îl trezire cu două ore înainte de ivirea zorilor, se îmbrăcă și se alătură procesiunii, care coborâ de alul până la badia, unde Giovanni își petrecuse noaptea în rugăciuni. I se strânse inima când văzu că Lorenzo era purtat pe o lectică. Bisericuța scântea în lumina sutelor de lumânări. Zidurile erau acoperite cu blazoanele strămoșilor lui Giovanni Medici. Michelangelo se opri lângă ușa deschisă, urmărind soarele ce răsărea deasupra văii râului Munione. La primele fâșii ale zorilor, Pico de la Mirandola, urma de notarul public din Florența, trecu pe lângă el, salutând solemn din cap. Giovanni, în genunche în fața altarului spre a primi sfințirea. Se cântă liturgia cea mare, starețul mănăstirii binecuvântă semnele noului rang al lui Giovanni. Mantia pălăria cu boruri mari și cu un ciucure lung. Se dădu citire mesajului pontifical, prin care se dispunea învestirea. Apoi canonicul Boso trecu pe degetul lui Giovanni un inel cu safir, simbol al temeliei cerește a bisericii.